Egunan, Inglaterako ere gina hilda. Entzuna dukezu ez da? Nola eskapatu. Nola eziakin munduko edabide guztien titular nagusia delarik. Arri-arria eta deigarria da, erriotza horren eta errege berri protokolo eta guztiaren inguruan gertatzen ari dena. Zeren izena hote. Frantzestatuan, monarkiaren nostalziadoaike, bostortez bere prezidentea otatzera behartu aden frantzest populuaren den Egunan, inglaterako ere gina egia erran, zaila ezanen da topatzea munduan, beste norbait, hil logoi eta amagurtez ber postuan, ber funksio publikoan egon dena. Erreginarekin batera, nolabaiteko irankortasun eta egonkortasun tximboloa joan zaigu. Ezote zen inkonsiante kolektiboan, segortasun emailea, denen zat lasai harria mehatsuz beteliko garaiauetan. Charze honetan, aurrek kartableri elzen dioten momentuan, Elduek, egunerokoaren bizkarreko zakua berriz altsatzerakoan, et zaigu udako pausa baino harinago iduritzen. Inflazioa, gerla, gobernuak iragarri langabezia, murrizteko legea edo erretretare reforma berria, ezkuntza, ospitalea eta beste zerbitzu publikoa egoera, prima aldaketa eta beste. Zerrenda ez da murriztu. Eta atera bideak eskomenetik urrun iduli oraino. Da zen berrogeita hamak urtetako urte freskoena izan dugu aurtengoazigraski. Hal ere, SUV bezalako tolodien produkzioak berdinsegitzen du eta horien publizitateteak horriak betetzen Sudoeste egunkariak. Industri nommerikoaren garapena azkartuz doa, baiabideak mugagabeak balire bezala. Beteta, betita nun nahi konektaktuak izan bizitzea gero eta zailago zaigu. Uberizazioa gero eta sektore gehiagotan zabaltzen da Langile eskubideak dejaertalaziz Individualismoa edatuz Eskuin mutureko indarrak Gola doaz, Europa osoan Egaztien gripa behirri zeldu Geldi gaitezen Depresio larrian elortzeko arrieskutik salbatzeko Gerolari buruzkozalantzak hor daude Baina etxipena eta fatalismoaren desmasiak Gure etxai handirenak dira Adimenaren pesemismoari Borontatearen optimismoa kontrai harri behar zaiola diote. Eskualerian bezala, han hemenka, errezistenzia, desobedientzia eta borokarako grina edatuz doaz. Gora bihotzak beraz eta xartzean deneri.